Primele postume Epitaf Viața mea adevărată a fost câtă să-mi ajungă. N-am putut să o fac mai lungă, în schimb am făcut o lată. Epitaf ferm Aici găsiți un ins ce jură și se va ține de cuvânt, că nu mai pune vin în gură cât timp se află în mormânt. Euro-epitaf dacă sunt înmormântat și cântat de taica popa, să nu-mi spuneți de ce dat, ci intrat în Europa. Epitaf terapeutic Garantând că am să scap de o piatră la ficat, medicii m-au ajutat să am piatra de la cap.